Nyborg, altid lave priser. 10 vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencen om fede præmier på haralbyo.dk. 120 år med altid lave priser. Ida, er du er du klar? Mm. Det er jo sidste afsnit det her. Hejo, jeg oh, jeg kommer lige over til mikrofonen. Jeg gør lige det. Hæften. noget gammel lort. <laughs> vi optager. Så. Ida, den er gang. Øhm, op, når vi optager nu? Ja, yeah, den gang. Nå, okay. Jamen, det er sidste afsnit. Ja. Yeah. Det er lidt sørgmodigt på en eller anden måde. Ja, yeah, og også lidt dejligt. Ja. Yeah. Hvis jeg skal være helt ærlig. Trænger til en lille pause, mm, eller hvad der, der, der, der skal ske. Trænger til noget sommerferie snart, er det ikke rigtigt? Jo, oh, meget. Rigtig meget. det er jo meget. heller ikke sikkert, at det bliver for, for reals, for ægte. Det sidste gang, vi to laver en podcast, jo. Det kan jo være, at vi bare skal finde på noget andet at lave. Mhm. Find noget andet. Nå må vi se. Stik hovedet i jorden. Men øh, jeg kan se, at du sidder med telefonen fremme. Du har fået den idé, at du vil lave telefonfis med Julian. Det er fordi, nu, jeg synes, at altså, hvis der er en, som har været lige så meget med til at bidrage til rygsøjlen, skulle øh, blive ved med at være lige så stiv, som den altid har været, så er det altså Julian. Uden ham, så føler jeg ikke at altså, Rygsøjlen skulle være lige så stiv, som den altid har været. Hvad er det for en talemåde? Det ved jeg ikke. Det var bare lige noget at finde på. Nå. Nå. Men, det, men, men det her føler vi to, vi at vi, vi er til sammen rygsøjl. Vi er en rygsøjle? Ja. Frønschaft rygsøjle. I podcastens rygsøjle? Vores egen rygsøjle. At uden mig, så vil rygsøjlen svække lidt, og uden dig, så vil den også svække. Okay. Og Julian, han har så altså været med til ligesom at, Præcis. Han har også været med til at, ligesom at, at bibeholde rygsøjlen. Men nu synes jeg, jeg, jeg vil gerne lige ringe til ham og sige tak. Skal jeg sige til dig en ting? Hvis du ringer for et nummer, han ikke kender, <coughs> så kommer han ikke til at tage den telefon. Lad os nu bare lige prøve. Og ellers så ved jeg så tager den hallo. <laughs> Hallo? Ja, nu prøver vi i hvert fald lige tror, Han havde jo fødselsdag i går Har han fødselsdag? Ja, i går altså, Jeg har lige prøvet at skrive til ham, der svarer han i hvert fald ikke Så det er sikkert, han er på mobilen Ringer du til ham nu? Jeg ringer ham nu <coughs> Jeg har jo ikke noget headset Nå nej Det er rigtigt Men, Men han tager øh... den ikke Ej for helvede, mand så Vi prøver igen senere han sidder lige nu og er i gang med at slå nummeret op på kart, imens du ringer. <laughs> det gør vi altid. Så prøver han lige nu at sætte det ind på mobile det der, telefonsvaren tilhører? Nej, hvor neder Du Du kan jo ligge en telefonsvar og bede ham om at ringe tilbage. Men det gør han jo ikke. Hvis han ikke, engang, altså, hvis han ikke tager den, så kommer han heller ikke til at lytte til den telefonsvar. Så, så er han jo bare bange for, at det er enten en, der vil kræve penge en, eller sige hans skyld. Ja. Eller sådan. Men vi har jo også en anden rygsøjle. Åh, oh, ja, det er rigtigt. ligger dræk. over i sofaen lige nu. Og han har til gengæld, altså en lang... En meget lang rygsøjl. Skat, vil du, lige, vil du lige komme op og sige noget i podcasten i det sidste afsnit? Nej. du kan du slet ikke sige, at vi er live. Vi sidder og optager nu. Det kan da ikke lige at sige, at du ikke vil være med. Julian, <laughs> <laughs> tager ikke telefonen, og du vil ikke sige noget. Du har lige kommet op og sige et ord. Du vil, <laughs> vil ikke til. Nej, Vi har ikke flere, ring kan ringe til. <laughs> altså, så mange venner har vi slet ikke. Kom nu lige op, Simon. Nej, det er ikke den der mikrofon. Den er tændt derovre. Den anden... Hvad vil du sige her i det sidste afsnit for en chefskat? Hvad så det samme. <laughs> Ej, boy, din stemme bare er dyb. Det er så sindssygt. Jeg har endda skruet en lyse på i dag. Har du skruet den lyse på? Mm. Vil du ikke lige prøve at Simon, du skal over til en anden mikrofon, fordi der er simpelthen et eller andet galt med den. Så stiller dig lige over til højre igen. Hallo, hallo. Vi er tilbage. Præcis. Så er der språet stemme igen. Simon, hvad vil du gerne sige til os, Marieta? Jeg vil bare gerne citere til og ej, det gjorde jeg også i sidste afsnit. Det blev en stor fan-podcast, der er. men det er fordi, det er det største, jo. Så citerer, skat. Sammen med Medina. Jeg Nå? Jeg bare sige. Er du blevet vild med Medina? Ja. Jamen, øh, det citat, der jeg gerne vil ud med, det lyder sådan her. Ingen dag tilbage. <laughs> Ej, skal din hjerne var på arbejde. Jeg kunne bare nærmest høre hvordan det hele knirkede og knædede Sådan okay, jeg skal finde for en det at se nu. Jeg har en en sætning. Kom så med den. Kom så med den. Nej, det er faktisk vi havde inde i hovedet. Du kan ikke huske den. Nej, okay. Så jeg kan komme tilbage i den andet afsnit. Vi har jo. Nej, der er jo ikke afsnit før det. Det er jo sidste afsnit fandme, altså. det ikke for sjov, Og så kommer du på sådan noget lort. Hvad <laughs> skal det bedste gøre det du med? Altså. Jeg tror det er bare sjovt alligevel. Jeg, jeg tror lige... du vil rose os eller sige tak for at vi mådt have været med i nogle af os. Jøl, lige med eller... mig for en lur. Ja, det kan man sgu godt høre. <laughs> så er jeg sgu ikke klar til det. Her. <laughs> okay, men vil du være skat? Vi skal, vi skal svare så. på nogle. Lad og jeg, vi skal svare på nogle øh, spørgsmål om alt øh, spørgsmål. Og der er heller ikke igen kommet. Der er ikke kommet rigtig så mange. Så oh, man, hvis så, du så, så... ikke taget vil... dem med, som jeg stiller. Nej, har du stillet nogen? Ja. Nej, men de det... komme i anden af eller hende Nej, har nu ikke. <laughs> Men vi vil gerne have et fra dig, så hvis du stiller os et spørgsmål, vi kan svare på, så kan du lægge det over og så videre. Hvad svarer vi okay. på det? <coughs> det er et til at være jo. Det er okay. jo ikke bare sådan et. Og så det er et personligt til at svare. Ja. Okay. Nej, det kan vi kan faktisk godt lave det til et overordnet, så kan I jo bagefter svare på det. Okay. Aig klar. Nu er det ja. jeg da tænkt igen. Du kan, du kan, kan også give os scenarier, inden inden... hvis der. Nej, det har jeg ikke lyst til. Okay. <laughs> hvad? Hvad? Hvad? <laughs> det er i hvert fald godt, du ikke selv kan høre, Hold hvor op, du Hold da op, du har så langt samt og... der, jo... der er så meget vind i de her høretelefoner lige nu. Det hvad faktisk, er har været det mest lærerige ved at lave denne podcast, hvad at tog? I jeres, enten i jeres venskab eller i jeres faglighed. Okay, tak. Så kan du godt slukke for hans mikrofon. Jeg skulle også sige, at det her det er et spørgsmål. Det, det var godt altså. nok et tør spørgsmål. <laughs> ja, så ligesom, så får lyttende også med lov til at komme ind under sådan et rigtigt evalueringsprojekt, øh, det her. Okay, jeg vil godt starte. Jeg okay. synes faktisk, at det mest lærerige ved den her podcast har været for mig, hvor nemt det er at lave en podcast. Eller, <laughs> eller nej, nej, men, wow. men for store på, på, det er ikke nemt at lave, at lave en god podcast. Oh, er du ikke færdig derovre, mester Snows? Du har ikke nogen mikrofon, så du kan ikke sidde og tale. Hvad hedder det? Nej, det var heller ikke, Jeg mener ikke, at det er nemt, og det er slet ikke nemt at lave en god podcast. Øh, men, men jeg tror, jeg, jeg gik jo rundt efter, at jeg sagde op øh, på, på The Voice, og ikke havde et arbejde, og ikke vidste, hvad jeg skulle, og ikke vidste, hvordan man satte ting i gang, ikke vidste, hvordan man. Øh, få et projekt op og stå op, op, op, altså sådan, og føle, at sådan, Ej, det at jeg skulle lave en podcast med nogen, og rent faktisk også skulle tjene penge på det og sådan noget, det virker så uoverskueligt. Mm. Det, det ved jeg slet ikke engang, øh, hvor, hvor jeg skal starte henne. Og du ved, den den, den, den proces øh, har jeg lært. Og det var måske også at tage munden for fuldt at og sige, at det, eller ikke at tage munden for fuldt, men det var en forkert talemod. Det var forkert formuleret af ja. mig, at jeg sagde, at ja. det er nemt. Men... Øh, hvor, så, så øh, at det er blevet. Øhm, altså, det er at det kan lade sig gøre, ja, ja, ja. og det er tilgængeligt. Ja. Og at man, man rent faktisk godt kan øh, øh, lave noget, der er fedt, hvis man tør at springe ud i det. Og ja. selvfølgelig også komme i kontakt med de rigtige mennesker ikke og Men jeg tror så, at, at for mig det var sådan det første, jeg jo lavede efter. Mm. At jeg sagde op på mit, på mit arbejde ud over at skrive nogle klummer inde på ekstrabladet, Der gjorde at jeg fik uh, morusler i min, i min mailingboks, og måtte stoppe med det. Så, så, hvad hedder det? så var det jo Folkede det her, dejning. der var det næste. Ja. Og, og det var bare sådan en meget sådan en. Det var, det var egentlig meget lærerigt, synes jeg, at opdage, øh, hvordan det hele fungerer, Og også bare blive bekræftet i, at. At, at jeg også mm. i virkeligheden kunne andet end at lave radio på The Voice. Ja. Der også for nogle mennesker, der godt vil arbejde med mig ude på den anden side. Det var jeg jo vildt bange for, da jeg sagde op, ja. at der ikke ville være noget arbejde til mig. Ja, det kan man sige, det er der nu i hvert fald. Ja. Det er jo lidt noget andet. Ja. Og det, var, det har her jo faktisk en kick-off til på en måde. Ja. Hvad ja. lidt i hvert fald. Et, et lille hop på trampolinen. Ja. Det har til gengæld været et større hopp for mig. Altså, jeg, det er jo den første podcast, jeg har lavet, som der faktisk har haft lytter. Mm. <laughs> sige, du havde jeg lavede, lidt mere podcast-erfaring. Jeg lavede noget uh, Ung og Forvirret på, uh, på Radio Loud på et tidspunkt, og jeg tror ikke, der var andre, der hørte det end mine forældre og dig, i det. Jeg hørte det sgu ikke. Har du slet ikke? Nej, det er det, jeg mener. Ja, der, var jeg ikke det. der var ikke nogen lyttere. Ja, jo, jeg hørt det første afsnit med Roland Møller. Det var Andreas Odbjerg. Nå, så jeg har hørt det med Roland Møller. Ja, men det er også... Altså, så ja, altså, det er den første podcast, jeg ligesom laver, hvor, at, uh, hvor der har været lyttere, og også, hvor at der har været en form, for, øh, altså en form for fællesskab på en eller anden måde mm. med, øh, med lytterne. Øh, at, øh, at man har fået nogen, som forventer noget fra en. Ikke at, øh, ikke at, ikke at jeg føler, at der har været altså et højt forventningspres, men bare, at der er nogen, som gerne vil lytte til en. Altså, der faktisk sidder nogen øh, derude og glæder sig til, at man udgiver et afsnit hver tirsdag, og nogen, der bliver lidt ked af, hvis der kommer et afsnit. Mm. Og, øh, og så har det jo været et kæmpe sådan, springbræt øh, for mig, i at øh, nu er der måske lidt flere, der ved, hvem jeg er, og jeg har opdaget, ja, hvad jeg kan finde ud af øh, i en mikrofon. Og det er, jo også, altså, det er jo også på grund af, at vi to arbejder sammen, og du også er, altså, har lige... Meget mere erfaring end mig, så du har også lært mig meget, meget, meget, meget, meget øh, i den her proces. Mm -hmm. Altså, jeg har jo lært meget, både i at, <coughs> i at arbejde sammen med dig, <laughs> men også bare... Der du lærte på måden, Nej, men også bare måden, øh, du taler om tingene på. Fordi inden vi lavede der, øh, der kunne jeg også godt tale om, øh, ligesom at gå ind i mig selv og tale om hvordan jeg havde der og sådan noget... Men jeg havde ikke rigtige ord for det, på samme måde, som jeg har nu. Mm. Og jeg har også fået en forståelse over, øh, om, at det er, det er okay, også i højt, hvordan man har det, og at det faktisk ikke er så, øh, så skræmmende. Og at det er sejt. Altså, jeg tror med på om nu. Det er bare ganske tak for i nu. Nå, ej, jeg var også sådan, ej, <laughs> med at blive takketale <laughs> til mig. Hold da op, der bliver klappet over for monstret. Hold op, det er højt, skat. Sim, jeg vil gerne sige tak, fordi du altid har været med til at nedbryde mig igen, når jeg så har <laughs> på mig selv. Det er til gengæld rigtigt. Ej, men altså, jeg synes, det har været sådan en rejse. Det har været dejligt. Det er faktisk næsten lidt rørende nu. Synes du det? Ja, eller bare sådan... Det, det, det. det jeg tror trods også lige, der sker lidt mange ting. Flyttet hjem fra Hamburg. Jeg skal ikke være i Hamburg længere. Og nu skal jeg heller ikke lave Freundschaft mere, og... Så sidder jeg her og måske får en lille identitetskrise. Eller gør jeg? Mm. Det ved jeg ikke. Mm. men eller bliver Jeg får ikke en identitetskrise, men jeg bliver lidt sårbar. Det er et nyt kapitel nu. Jeg bliver lidt sårbar, er, ja. ja det, det er også plads. okay. Det forstår jeg også godt. Altså, også fordi, nu skal jeg jo ikke. Altså, nu er det definitivt slut med Hamburg. Der var jo en lille Nå, chance. Ja, det er for er jo ud af, at Simic skal spille i St. Pauli. Ja, ja, ja. Jeg var lige sådan, vil du godt tise ja, med ja, den store ja, ja. hemmelighed? Så. Ja, jeg tror også, hvis jeg kommer til at øh, sige noget, øh, så man ikke vil have i kunne, altså man og Kunne man godt høre noget, der faldt i jorden Ja, det er rigtigt, fordi i starten, der, der troede jeg måske lidt, at vi ville, øh, at Simon måske skulle blive boende i Hamburg, og mm. jeg skulle bo i København i et år. Og, og så ville jeg på den måde komme til at stadig være meget i Hamburg. Ja. Men så har vi jo lige fundet ud af nu her i går, at sådan, nej, vi skal slet ikke være i Hamburg længere. Mm. Og det, det er rigtigt, så var det lige pludselig sådan, okay, så er det sådan en ægte farvel til byen, og det er lidt mere nøjere, end jeg troede, det ville være til at starte med. Ja. Jeg kunne godt lige en blød overgang. Ja, så er det, man tager ja, lidt i små tabber. Jeg ud af byen, ja. En god fade, er ja. Nå, har vi fået nogle spørgsmål fra Meget fornede til den anden. Jamen, jamen der har vi. Spørgsmål alt. Den første, vi har fået her, det er bedste og dårligste minde sammen. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, mit bedste minde, det må være, Jeg vil starte med det dårligste. Det dårligste minde, ja, okay, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det dårligste minde, jeg har med dig, som muligvis har gjort, at jeg lidt overvejer at trække mig fra dig øh, op til sommerferien i år, så jeg ikke kommer til at smitte dig med måske abekopper, som jeg nok kommer til at få, det er for et år siden. Lige nagtig ind det her studie her, The Voice, skulle vi to lave sommerradio. Troede vi? Troede vi. Vi skulle have en hyggelig sommer. Vi skulle til Hundested. Vi skulle ting og sager, drikke, fest og fejre, at Danmark havde åbnet op igen. Og jeg skulle være i Danmark i tre uger og holde sommerferie, efter jeg havde været indespærret i seks måneder i Hamburg med kun at se på Simon hver evig eneste dag, og ikke haft nogen andre samtaler fysisk med andre mennesker, så kom jeg til Danmark for at holde en dejlig, solrig sommerferie, hvor ja. Danmark var åbnet op. Jamen, det er en brændavlig situation, fordi jeg var så til EM-fest ind i, i Tivoli nogle, øh, nogle dage for og derfor jeg så tillusket mig corona. Og øh, altså, det var voldsomt. Det var, øh, det var noget lort. Ja, da du smittede mig med det. Jamen, jeg, det, var, det var også fordi... Altså, da du udlagde min sommer, og, og sørgede for, at jeg ikke som freelancer havde nogen indkomst i en måned. Jamen, nu... <lød <lød have du, noget kompensation, kan det jeg var lidt hårdt for mig, <lød <lød at du ikke kunne lave en skid. Nej, men, men det var bare... Den, den sidder sgu dybt. Altså, jeg har, husker det bare tydeligt, at vi tager sammen og får den her coronatest... Du er negativ, og jeg ved egentlig godt, hvad, hvad klokken er slået. Øh, altså, jeg er positiv, det ved jeg godt, inden jeg har fået mit svar. Og der så får det et positivt svar, ikke? Der er bare sådan, ja. Og lige om lidt, så får I det da også om er sikkert dødssyn. Ja, det blev jeg også jo. Altså, ja. Og jeg kan huske, jeg spillede lidt mere syg, end jeg var nogle gange. For jeg var sådan, det går jo ikke, at være frisk. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke bare være frisk, jo. Altså. Det var det, du pissede den der flaske op på dit værelse. <laughs> var det ikke? Jo, jeg pissede en øh, kokkeflaske Sådan en kæmpe missil der tissede jeg. Stod helt krumrykket med de der skråvæg, og så tissede jeg ned i min flask, fordi jeg ikke kunne overskue at gå ned på toilet. Fordi jeg kunne ikke overskue at tale med nogen. Ikke engang min roomie. Det, den, den, den, den eneste person, jeg måtte tale med, kunne slet ikke overskue at tale med, så jeg pissede bare i en flask. Jeg lå så ikke bare græd op på min lillebrors gamle teenageværelse, og jeg var jo, jo taget til jeg mine godt. forældre, fordi jeg måtte ikke komme til Tyskland, for Simon han var sådan, ej, Nej, nej, du skal blive øh, der, hvor du er, fordi du kan jo risikere at mig, så du skal ikke komme til Tyskland mm. og, og være her. T så jeg fik sådan en forbud mod at komme hjem, hvilket er fucked up, fordi da Simon så senere hen forleden havde corona, der var en sur, fordi han ikke måtte sidde inde på gaming, men jeg har altid og spille computer, og bare, bare var, havde fået hus på soveværelset. Så sådan, det er da fucking unfair, jeg ikke kan komme ind og spille computer nu, når jeg har fået det bedre. Jeg, jeg må ikke komme hjem til lejligheden, mm. og du vil ind og invadere min arbejdsplads for at fucking spille Counter-Strike. Ikke? Det kan men, man jo tale om dommemoralskab. Men, men hallo, jeg forstår det godt, fordi øh, sådan har jeg også været gennem hele tiden med, at når andre Corona. corona, ah, så er der var ikke noget at rafle om. De skulle bare ligge hjemme i sin seng og spørge mm -hmm. sig selv inden, og helst ikke komme ud, og helst først om et halvt år. Men de to gange, hvor jeg sidder i corona, der var sådan... Hvis jeg nu bare holder min kæft, så er der, der skulle der ikke nogen, der er der. Sådan på være med trækværet, mens jeg <laughs> mennesker, så kan der ikke komme noget ud. Jamen altså, der, hjem, hjem, altså der, jeg havde overvejet at tage på arbejde begge gange. Det var det kun fordi... Altså du skrev til mig hvad fan laver du. Ja. Selvfølgelig, selvfølgelig skal du ikke det. Men det superhælde. var faktisk sygt. Jeg kan godt huske, da der, jeg der var hjemme med mine forældre. Øh, Spadet ind der. Og så sådan, min mor, hun var bare sådan, hun har jo ikke haft corona, selvom at min far forken, har været syg, og de har været derhjemme sammen, og jeg har været syg og været derhjemme, og hun arbejder på en skole og sådan noget. Hun har ikke haft Legend. det endnu. Det er så vildt. Ja, sygt. Øhm, og så hun var bare sådan, det er fint, skat, du kommer bare hjem, og min far, som lige havde haft det og lige var blevet rask, og sådan, altså, var rigtig træt af, at jeg skulle komme der med den der store, fede øh, smittekilde. Ja. Så jeg lå jo ligesom deroppe, og min, min far, som i forvejen er sådan lidt forskrækket. Ja. han gik også rundt sådan, med toiletpapir og rørte alle steder på ting, ja. sådan, selvom jeg havde fået at jeg ikke måtte røre ved noget, og altså sådan sprittet af alle steder, og sådan, nærmest sat mad ude foran min dør, og altså, det var virkelig altså, i starten meget, meget, og det forstår man jo godt, men Man kan huske, ja, ja. at jeg bare havde den der følelse af at være sådan en spedalsk, der var spadet inde på et eller andet øh, lille kammer et sted, og så Helt skidt, vildt. Ikke, altså man følte sig så beskidt og øh, klam. Jeg følte mig klam, klam. Ja. ja, meget, meget klam. Hvad var spørgsmålet egentlig? Nej, ja, det var i hvert fald det, det en dårligste oplevelse. Det var det dårligste. Jeg synes det er det dårligste. Jeg har også et dårligt mænd, fra en loc koncert med dig, hvor jeg også synes du var pisse irriterende. da du bildte Æh... mig in, at jeg havde pisset på din cola og troede kokain op i rummet på vores fællesvent Nicolas. Men det havde du fortjent. Nu siger jeg lige noget om, det var en syg jeg jeg troede på det der. Altså, ja. det, ene er... men det siger også noget om, hvor irriterende du var den dag til den her musikinterat. Vi var på Tinderbox Festival, og du var brændhammerne stægt oven i hovedet. Det var sådan en rigtig irriterende lastbiler. <laughs> ja. Og jeg stod med nogle solbriller, og du, du var sådan en ung, ung kækfyr, lidt John the juice aktig mm. og skulle rende rundt, og sådan hele tiden, og vi kendte heller ikke hinanden så godt, tage min solbriller, løfte mig op, jeg og sådan, tag min tage mine solbriller igen, og sådan noget. Og det sidste så kan jeg jo kigger på dig, og så siger jeg, prøv at høre her du rører fucking ikke de briller en gang til. <laughs> og så er du alligevel sådan, du rører ikke de briller en gang til. Og så løber du bare direkte over til en anden fyr, og så tager du hans solbriller, en eller anden fremad, og så løber du ind i menneskemængden, og sådan er du bare hele dagen. Og derfor så sagde jeg til dig, sindssyg. at du havde pisset på min kjole og proppet kokain op i røven på Nicolas' dagen efter, fordi jeg håbede, at du ville få moralske tømmermænd at skamme dig, og du var lige ved at begynde at græde der. <laughs> jeg, jeg var jo tæt på at tæmme til Varte ja. i en periode i mit liv, ja. og så bare spørge mig ind og sige, altså, at jeg skulle aldrig nogensinde ud igen for en dør. Men altså, det er jo sygt, at jeg ikke fik test den dag. Ja, af mig. Fordi, fordi jeg kan også huske, at Nicolás har en video af mig, øh, hvor at, øh, der ligger altså, nok fyns største mand. Altså, han... Det var ikke en naturlig mand, lad mig sige det, på den måde. Der var, der, der var skudt noget ind i de arme, Brøn. der var. Det var et fucking brød. Han, øh, han ligger og tager, øh, tager armvøjninger på festivalspladsen. Og der, så beder lige, han os selv om, at der er nogen, der kommer så syg. og der er larme. Ja, men altså, en dreng, der altså... Hvad du? Jeg, jeg gik hen øh, til Ladte ham. du da så, <laughs> så ja, så begyndte jeg bare at sænge... det bedre bare Nej, det jeg gjorde, det var at jeg lå. Jeg lagde mig hen ved, ved siden af ham og så begyndte jeg at tage armbøjninger foran ham og så kom så, kom så, kom så. Kom så kom det er jo store arm der kan finde på at gøre sådan noget. er ah, lidt ikke. Det er det er sygt at folk men ikke det bare synes, han, mig. Er bare for sjov? Nej, nej, nej, nej. Han sagde Nå. fuck af. Fuck, af. fuck af. Ej, Hvorfor? Hvorfor oh, helvede ligger man også midt på en festvalgsplads og tage armbøjninger? Afmærket, det svarer til, at, ja, at når hun pisser overalt, så ligger de ude i karsten og tager armbøjninger og ind men, men det sjoveste er jo folk, der så tager det seriøst. Sådan, et af at du gør det, hvis du har tabt et vedemål, øh, og, og vi skal tage 100 armbøjninger eller give to mm. øl eller hvad ved ja. jeg noget andet er at ligge dig seriøst, og så blive sur på dem, der vil drille dig. <laughs> altså, jeg elsker jo folk, der bliver sure, når man driller dem. 100. Altså, det er jo også derfor, at altså, det, det er jo regel nummer et, hvis man bliver drillet. Ik og nu her tæller vi ikke om og sådan noget, det er jeg slet ikke kloge på. Men altså, altså sådan noget drilleri noget, altså at man bare skal ignorere det, det ved jeg jo som storsøster med, med, med to mindre brødre, at hvis man øh, bare lader folk stå og prøve at drille en, så bliver de jo øh, trætte af det efter to sekunder, hvis ikke de får en reaktion. Det sjoveste i verden er jo en, en fuldvoksen mand, der ligger til tager <laughs> på en festivalsplads. Amma og så kommer fordi. der nogen og prøver at drille ham, og så bliver han sur. Fuck, det gad jeg godt at se. Jamen, hvad han regnet med? Altså, hvad helvede havde han regnet med? Uha, en idiot. Freundschaft. Har du brug for et business perspektiv på dit arbejde?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 Jamen, jeg synes jo stadigvæk, vores ferie til Italien var god, selvom du synes, den var lidt ev. Jamen, det havde jo ikke... ja, det, den var god. Det var bare for mange mennesker for mig Der øh, på en ferie. Jeg synes også, hvor et godt, godt minde, det var... Øh... Dresenturene har også været gode. Jeg synes, det er svært at komme på et eller andet nu med et godt minde. Det var faktisk... Dre... Dresenturene var rigtig god, selvom at jeg var ved at, øh... at, at skubbe dig ud et sted, hvor du ikke kunne lide at være, da vi skulle nå fæven. Og jeg bad dig om at køre stærkere, og stærkere, og stærkere, jeg kørte, og stærkere. Kan jeg godt sige det? Altså, nu var der jo ikke andre biler, men jeg kørte jo 180, et sted, hvor du måtte køre 90 km i timen. Altså, hvis jeg havde fået... Ah, jeg kørt fucking stærkt. Så er ikke 180. Så kørte jeg 160. Jeg, jeg sagde i hvert fald til et Hvis jeg, <laughs> Hvis... Det var det. Mit, altså, det er jo søst. Altså, det er jo, det er jo, det er jo det er ulovligt, det har gjort. Jeg har jo ikke køret men nej, jeg synes, og det, så jeg, ikke tror jeg, så stærkt. Det, det er, tror jeg også, siger. der er rigtig mange, der er glade for. Altså, hvis du jeg presser skal mig. Jeg det, det Det er til gengæld noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Altså, jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud og køre i bil med dig. Det gør jeg virkelig. Prøv at spørge Simon, om han glæder sig okay. til det. Hvorfor gør det? Jeg spurgte ham den anden dag, sådan, altså, da Simon var i gang med en parallelparker, og så siger han sådan, tror egentlig, jeg vil blive god til, til det her? Nej. nej. bare det tror jeg ikke. <laughs> hvorfor var det egentlig, du sagde, at jeg ikke ville blive god til det? Uh, det var parallelparkering. Øh, ja, det er jeg godt klar over. Det har jeg lige sagt. Han siger, at det var parallelparkering. Men hvorfor, hvorfor var det, du sagde, at jeg ikke ville være god til det? Fordi jeg tror ikke, du var Nå. Ej, men okay. Jeg dummede også, men først kørte køreprøve øh, fordi jeg skulle parallelparkere. Simon, tror jeg ikke, at jeg er tålmodig nok til at parallelparkere? Jeg, jeg tror bare mere, at det, altså, der, hvor jeg glæder mig. Der, altså, Glæder mig til at se dig. Det er sådan, sådan med overhold øh, hastigheder og sådan noget. Farten. Nej, det gør jeg 100%. Jeg er jo, hvis der er noget, der kan pisse mig af generelt, så er det mennesker, der ikke tænker sig om i trafikken, fordi det er rigtig farligt for andre mennesker. Ja, så det næste, jeg skulle sige glæder glæde mig til, det var, at sådan din, altså, din sådan måde at være på i trafikken over for andre, om du er en, der rækker fuck. Det øh, synes faktisk, faktisk er meget spændende. Kunne godt finde på at give fingeren til en i trafikken? Hmm. Jeg kan slet ikke finde på at gøre sådan noget. Nej, for jeg... jeg har jo været cyklist og alt muligt andet. Jeg er jo en, en del af trafikken. Jamen, det synes jeg, det er noget andet, fordi som cyklist i trafikken, der er du sårbar. Når du sidder i en bil, så kan du alligevel altså, flytte altså, på er en fandme, anden måde. Altså, det er også cyklisterne, der skal række fuck, hvis der er nogen, der skal række fuck, kan man sige. Ja, ja, men, men jeg vil aldrig nogensinde række fuck som cyklist. Altså, jeg, række, jeg skulle til at række fuck til en lastbilchauffør faktisk her den anden dag, for den overså mig trafikken. Altså, generelt, må jeg så godt lige sige noget. Altså, ja. hvor old school er det at række fuck? Altså, altså, du <laughs> altså sådan helt dybt Så har du din hånd op med fuckfingeren Og står sådan her foran nogen Jeg synes det er iskoldt Jeg synes det er iskoldt at række fuck Jamen, jamen jeg ey, da. Du skal, skal ikke gøre fucks du skal Ej, ikke jeg kan ikke huske mig husker, når jeg sidder set en Række fuck Hvor? Det er virkelig mærkeligt Række fuck? Ja, nem, det er bare Fuck dig, mand Fuck dig sådan, det... Fuck dig Fuck dig Det er faktisk så sjældent, man siger Fuck dig og mener det Altså men, men... Fuck dig, mand Ja, nej, men det er i hvert fald meget sjældent At jeg står sådan Og lige har sådan Selv ja. i fingeren med Og så sådan det er 80'er vibe. Ja, jeg kan huske, at, øh, at en gang på kørfærd sammen med mine forældre, der, øh, der sidder jeg selv om på, øh, på bagsæderne. Og, øh, og der jeg ved jeg ikke, om min far har kørt noget race mod en eller anden øh, ude på motorvejen. Men der jeg kan jeg huske, at der kiggede ud et vinduet, og der sidder der en mand sammen med hans ven og rækker fuck til vores bil. Og der blev jeg søgest bange. Altså jeg blev ikke bange, og jeg var ved at græde, for jeg blev så bange for, at han skulle køre ind i os. Og var sådan far ved hans mad os nu. Jeg kan faktisk også godt huske, at sidst der var nogen, der rækker fuck til mig. Yeah. det var da jeg var ude se Simon spille fodbold og så øh, på udbanen og så var øh, så, så altså alle modstanderfansene var jo i overtal mm. og var rigtig glade fordi det var en lortekamp, så Pauli spillede heller til at de tabte. Øh, og så hver gang at modstanderholdet holdet et mål så kiggede alle de der fans som jo hovedsageligt er voksne mænd i mm. for små t-shirts og på mig, og var sådan... Fuck! Fuck! Stod med de der fuckfinger, og sådan noget, Og jeg står bare... Jeg kan bare huske, at jeg virkelig stod og, og sådan kiggede på de der musehjerner, og var sådan... Ja. Altså... Jeg har sjældent set noget se dummere ud i hele mit liv, end jer voksne mand der lige i jeres hold har skudt et mål, og så står I der og råber fuck op til mig. Eller ja. sådan, jeg er da ligeglad. Så I går i ikke engang op i det her. Altså, Bare det er seriøst fuck så tabag. sygt, altså. Ej, bare ikke, ikke fuck så, man dog? Nej, jeg gider det ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg stod seriøst bare og grinede. Altså, jeg kunne jeg virkelig at jeg fik griner på over men Jeg kunne slet ikke... Det er sådan tegneserieagtigt. Sådan voksende mennesker, der står med den der fuckfinger op. Det er jo ikke noget, der kan se dummere ud, altså. Som virkelig bare dum ud, når man rækker fuck. Jeg kan huske, Hun, der var nogen, der gjorde den, det. Den, den der med tommelfingeren. Altså sådan ud til siden, hvor sådan tommelfingeren strider ud den ene ja. side, og så du fuckfingeren er op en over 13 år, du bare nar, når du rækker fuck. Ja, okay. Så er du ikke en, der rækker fuck. Kunne du finde på at bruge dythornet? Bothornet? Ja, jamen, det ved jeg ikke. Det er jeg kan ikke så godt lide sådan nogle høje øh, lyder jo. Nej. Jamen jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Jeg kommer til ikke at, at køre den. bil, jo. Altså forhold til at køre korte, kommer jeg aldrig til at bruge det. Du er ligesom min mormor? Ja. Hun havde også kørekort, brugt dejligt. Ja, Kun min mor for at kørt rundt. Det tror jeg også. Jeg altså, overhovedet ikke brugte det en kørekort der. Nej. Men jeg synes, det, jeg, jeg synes, det er helt underligt, at, sådan, at, folk, at der er så mange københavn, der kan kørekort. Det synes jeg det er mærkeligt. Jamen det er jo fordi, at der er ikke er nogen grund til at have det, og det er pæst at holde, og man kan ikke finde bekering. Og... Jeg tænker bare sådan, Håber. at det, sådan, hvis man spontant skal på en eller anden tur, så kan man ikke køre bil, eller sådan, hvis der sker ja, et eller andet. Det er det stet Hvis, Altså, jeg tror bare, jeg vil føle mig lidt hæmmet af det på en eller anden. Ja. Det, det, det tror jeg også, man gør, når man først har det. Jeg, jeg vil ikke kunne mean? leve ud køkken. Når man ikke har det, så har man jo aldrig prøvet andet. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Så man ikke prøvet, hvor sjovt der er køb i. Men jeg tror også, det bedste minde. det må være... Øh, altså, vil du være Lasse? It's all of them. It's all the memories. All the memories. Er der flere spørgsmål? Nej, no, det var det. Hvad skal I til sommer? Jeg skal til Mallorca. Skal du ind til Roskilde? Er du be be besluttet om det? Altså, jeg har jo min billet, men jeg har ikke besluttet mig for, om jeg vil leje, eller ej, fordi at jeg ikke rigtig ved, om jeg kan overskue så mange mennesker på et sted. Så kan jeg måske kun gøre, overskue det en dag, og så synes jeg måske, det er bedre at sælge billetten, og det er til en hel uge. Mm. Øhm, eller bytte den måske, eller et eller andet. Ja, ja. Øhm, Så det, nej, det, det ved jeg først, når vi nærmer os lidt mere. Okay. Jeg tror faktisk, jeg tager til det i år. Har du en billet? Øh, ja, hvis min... Øh, hvis, øh, vores kollega Nicoline får en af arbejdet, så kan jeg så få hendes. Nå. Så hvis hun ikke får en, så kommer jeg ikke til Roskilde. Nej. Så der det er der, du har hende. besluttet om at komme afsted allerede. <laughs> jeg elsker skuffelser, så jeg har allerede bygget en, der er potentielt der kan blive en ret stor skuffel. Så. Skal vi ikke lige se, om Julen har tager den nu? Jo, lad os, lad os gøre det. Og Simon, du er med igen. Du er Hello. med igen. Du er med igen, Simon. Jeg er så en lille, en lille barn, der, det der, der, skal der, der du er her Du ligesom dig selv, du er babysat. <laughs> Okay, jeg starter med at, jeg jeg starter med at sige at det er en. Hallo, det er Jukan. Hej, du taler med Søren ind fra en kasse. Enkaso. Oh, nej, men nu. Nej, <laughs> <laughs> nu skylder jeg have penge igen. <laughs> jeg vil bare sige at vi har fjernet din gæld. Nej, wow. Som ja. en lille fødselsdagsgave. Nej, tak. Ej, hvor det vildt. Jeg troede, jeg 500.000. Men det kan du slet ikke. <laughs> Nej, det for fantastisk. Ej, er det glad Det er for sjovt. Du skylder stadigvæk mange penge. Nej, oh my god, og jeg har fordoblet gælden? Ja, men fint. Fuck ja. yeah. Skal du kunne blive skuespillet. Ej <laughs> ja, Vi ringer jo i virkeligheden ikke for det. Vi ringer, fordi at vi optager det aller, aller sidste afsnit af Freundschaft. Og Sim er her faktisk også. Han kan bare ikke høre, hvad du siger, skat. Hej, skatty. Hej, skatty. Hej, skatty. Hej. Hej. Hey, så er familien samlet. Familien er, ja. Og det var derfor, at vi ville bare lige ringe til dig, og så ville vi jo først og fremmest sige tillykke med første dagen i går. Ja, tillykke. Hey, tillykke. Tillykke. Havde du en god tak. dag? Jeg havde så fin en dag. Jeg, det var en meget stille og rolig dag. Jeg øhm, var på arbejde, og så kørte jeg til Karpens og så havde jeg dem bare min far og mig og min mor, eller, ja, og så sad vi bare og spiste, der. Det var meget stille og roligt, så jeg havde en rigtig stille og rolig, dejlig voksen fødselsdag. Det var dejligt fødselsdag. Ja. Godt skælder. Um, havde jeg andre en dejlig dag på min fødselsdag? Solen var jo fremme, eller det var, lidt, det var lidt regn også lidt, så jeg tror, det var et godt repræsentation af og sådan, min personlighed. Sådan, man ved aldrig rigtig hvor jeg er. Jeg lidt lunet, jeg lidt i stjerne, Du ved, ingen ved. <laughs> ja, der var både regn, der var slød, der var vind, og der var ø, solskin. <laughs> Det var der nemlig. Ja. Det er det, man det er marm, ved aldrig, hvad man ej. får, når man er sammen med dig. Du er lidt en lov ej, ej, det føler det er jeg, jeg altså ikke. Det føler jeg altså ikke. Og så? Helt. Ja. Ej, ej, det vil jeg nødt uh, til uh, sige. Ej. No. Ej. Ej. Wow. Nej. man ved det. Var, kan du du lære det er en dejlig varm sjæl, um, yeah. der omfavner ens krop. <laughs> ja, på en gode måde. Mm. Hvad var det? Det er det sidste afsnit, så hvordan har jeg det? Burde jeg næsten også lige spørge. Det er en æra slutter. En ære slutter. Jeg er Jamen. jo glad, sagde jeg jo tidligere. Ej. Okay. Yeah. eller altså sådan jeg glæder mig bare lige til at få lidt sommerferie nu. Ja, Lad os yeah. være ked af det. Nej, ja. Yeah. Som altid. Jeg er altså trist. Nej, ja, ja, ja, det er altså ja, ja. Jeg har ikke været glad siden min konfirmation. Nej, okay, det er også en ordentlig tid, skal man sige. <laughs> men, øhm, men jeg vil også sige, at så burde jeg næsten. Det er jo bitter-sweet, fordi at Eran slutter, men jeg vil også sige nu, hvor kan jeg mærke, at jeg også bliver sådan lidt, ikke helt som snus, men jeg bliver sådan lidt en tænkemus, så vil jeg da også sige, at det var det har godt kørt. Altså, I har lavet nogle gode programmer, og det har været en fornøjelse også at være med. Um, og jeg synes, at det har været et fucking nice format, og det har været fucking fedt at være med. Og det, jeg vil have mig med også. Så, um, så det vil jeg da også sige i lige måde. Altså også, at... Altså, man tænker da lidt nu her, hvor det er det sidste afsnit, ikke? Hvad skal der så øhm, blive ja. Ja, ej, virkelig, skal, man ud, skal man ned i hat og finde en ny identitet frem. I hvert fald arbejdsmæssigt. Øh, fordi nu er det ikke længere at få gæst man er mere. Ja, det kan jeg lade. Finde på andet. Det var jo det, jeg havde bygget hele min identitet op. Opgaven. Ja, så nu skal jeg jo finde et nyt tilægtord, øh, når jeg ikke længere kan bruge det. Men ringer I så rundt? Hvad, hvad nummer er jeg på? Det vil jeg jo gerne lige vide. Hvad nummer er jeg på listen? Nummer et. Den okay, godt. Du er altså nummer et. Men, og du er udover, Nå. det er også den eneste, vi ringer til. <laughs> Nå, okay. Jamen. Men du er nærmest også den eneste, vi har haft med, altså, Ja, altså Så har sådan... Zip været med, med, og så har Anna Linde været med. Ja, og sin ja. anden. Og sin anden, ja. Men altså, du har været, været bindeledet. Jeg har været bindeledet. Okay, ja. det, er dejligt. det er dejligt at høre. Hvert. Du blev kaldt rygsøjlen tidligere. Det var det, du sagde, jeg ikke bindelede, Lasse. Det er rigtigt, ja. Du var været du... podcastens rygsøjle. Du går os til en stiv rygsøjle. Jamen, det er dejligt. Det, jeg føler også, at det måske har været godt. Det har bygget lidt karakter til dig, så lader du måske at have mig med. At den karakter, med. Altså, rygsøjene er blevet stivlige, hvor du så går lidt, lidt hang i ryggen nu. Jeg har formet dig som den mand, du nu er i dag. Ja, jeg tror, vi lægger på nu. Jeg tror, vi, vi lægger på nu, Julian. Vi lægger på nu. Jeg tror, du har fået lidt for meget kage til første dag. Jeg har formet dig til den mand, du er i dag. Det tror jeg faktisk også, du har skat. Jeg tror jeg faktisk også, du har. Det er lige præcis hvor du har. Nå ja, men vi skal også slut. Fik og, du ikke nogen gaver igår? Det skal vi ikke. Vi skal snakke. mere. Øhm, jamen, det har jeg jo fortalt dig om, altså ja, da jeg var i Hamborg jo at min gave var, jamen, det kan jeg jo være vise, at min gave var gave at min far til min bøde. Så. <laughs> det var, det var noget, min gave også københavnerne som alt. Det de bøder, skulle du har i kaptjen. Det du det. Ja. Det er en kæmpe inspiration til hvad jeg ønsker mig 25-års fødselsdagsgave. Det er simpelthen bare at få betalt alle mine bøder. Og, er det for kald... nogle bøder, Julian. alt altså kæmpe bøder. Jamen, jamen, det, ja, det er præcis Der er jo nogle perioder nogle gange, hvor man lige pludselig får en masse i træk, og så havde jeg ikke lige fået betalt. Om det, det er et sort hul? Det var et sort hul, ja. Så min far var sådan til ikke med fødselsdagen knægt, og vi har betalt 7, 2.000 kroner. Og så var jeg sådan, okay, okay. <laughs> Hej, min knægt. Jeg ved, hvad jeg mener. Don't fuck up my joke, han. Men du <laughs> ved, jeg tror bare sådan, det, det var hans fødselsgave, og det kan jeg jo altid bruge, jo, så og for taget noget ud. Så det var rigtig dejligt at finde det. Ja. Ja. Det lyder sgu skønt. Også fordi, så får du ikke et eller andet ubrugeligt, som man alligevel bare skal bytte. Nej, er det ikke rigtigt? Og kunderne må vide, at jeg bytter en læst med vej på, at jeg i sidste ende kan få penge. i cash. Det er virkelig rigtigt. Det gjorde du mange engang. Så, kunne man dig er så skulle det bare kunne byttes, så du kunne gå ind og få cash for dem. <laughs> ja, og bruge dem på fucking hvad det er på klubben. Ja. Jeg ved også godt, hvad klokken den er slået. Tak for kaven. Er der byttemærke på? Ja, ja, ja. <laughs> Har du bon en bong bon på det her? Det er bare sådan next level on grade 4. Ja, det er virkelig rigtigt. Nå, nu skal den her podcast altså slutte, så øhm, vil du være vi med vil bare til at gerne sige... sige tak, Julian, for at øh, have været med til at gøre den her podcast det bedre. Ja, tak, Julian. Og tak, fordi jeg måtte være med og øhm, ja, god vindskud. Er, vil du fordi, sige man, noget til lytterne? Ja. Jeg vil sige tak, fordi I støttede op om Frontshaft, øh, deres projekt, og så vil jeg også sige tak, fordi I har vel høre de programmer, hvor i hvert fald jeg har været med. Fordi jeg ved jo, at min stemme er jo også nogle gange en stemme, der skal holdes ud og holdes ved. Så, men, men jeg vil i hvert fald sige tak til lytterne for, at øh, de selvfølgelig har støttet så meget op om jeres øh, program, fordi det betyder rigtig meget for mig, eftersom I er min femme. Um, så so, ja, yeah. tak for alt, tak for alt. Aja, det. Hey, ja, det er, tak, Ej, tak for, alt. for alt. Jeg føler at du står på sådan en lille ølkasse <laughs> inden i fældeparken. <laughs> <laughs> kamerat der. Ja, ja, ja kamerat der. Altså det er sådan vildt ja, men jeg vil bare sige det har været der, jeg var med, og så der er jeg lige vil kæmpe her og sige tak fordi at jeg mødte eller tak fordi at jeg ja, alt. Det er en god. Ja, godt. Nu bliver der også lidt vredelig tror jeg. Men tak, ja, ja det er helt som snus nu. Ja. Ja, jeg går i seng og sover. Ja, det skal jeg også faktisk. Okay, men vi ses, Julian. Se Julian. Ja, vi gør. Hej. hej. Hej, hej. Og vi ses Lasse også. Ja, vi ses. Og tak for alt, som Julian sagde. Ja, tak for alt. Og, og så så vi jo slå da ind med... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Så kom med det. Så kom med det. Så med det citat. Så kom med det citat Nexus Guy. Come on, Nexus knock. Jeg føler følelse Nexus knock. Det er godt nok også noget af den i navn Kom så. Sig Jeg sidder noget. her og slutter af på søs en tysk anekdote, som da vi startede og afitter scenen og så kan man bare høre over i baggrunden. Og mangler virkelig et citat fra Nickadja. Og nu står du og googler citater fra Nickadja. Sim, så kom med den. Er du sikker på at du er klar til den? Ja, så kom med det citat. Okay. Ida, er du klar til at høre? Ja, jeg er klar. Jeg har uh, følt klar. Okay, her kommer det. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et fristed. <laughs> skal du læse noget op på en sang. Det skal du? Jeg, <laughs> jeg føler, at det bare er lidt nervøs. <laughs> Nej, jeg har ah, det højt. Ej, jo! Du det var spændt. Det var du en var lidt spændt, inden du skulle læse det der op. Der skulle spille en Men, vores jamen, det jeg, Men i fjælde, de det faktisk af. Pisse mig. Kan vi tage den ja, Kan vi tage <laughs> Du virker som en menneske, du der har skulle spille til en vores koncert. Du har haft 10 minutter til at stå og google det der citat, så går du ind i et sang og siger... Jeg siger tre ord. Det er til, at du siger boing. Boing, boing. Altså. Det havde seriøst været en klasse til gengæld. Nej, prøv at faktisk Det var faktisk meget passende til en afslutning, men jeg fucked det lige op. Jeg den første sætning. Så kom igen. Så kom igen. Sig, hvad det rigtigt <coughs> Kom så. Okay, okay. Vi ruller videre, selv når Unity bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et fristet. <laughs> vil du være sødere, vil det at jeg ville se, hvorfor det er, det så godt? Hvad passer det med? Fordi det er sidste afsnit, ja. Og der ja, er nogen, men, der pifter eller hvad? Jeg forstår vi det heller ikke. Vi ruller videre. Nå, vi ruller videre. Okay. <laughs> okay. Okay, der er en af talt. Og så svinder vi ind i at sætte. Stor høvning. Det er lige pludselig bare væk. Jeg kan ikke se simp mere. Gå <laughs> ned i soven igen. Vi ruller videre. Lækker <laughs> sådan noget igen. Vi ruller fandme en sted kammerat. Det er et gift, mand. Nå, lad os rulle hjem. Ja. Tak. Nej, der skal ikke flere nu. <laughs> Ej, der er ikke flere. <laughs> e se, <set nu. laughs> Auf Wiedersehen.